Aaa Aaa Aaa Aaa Aaa Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin U s-salatu wa s-salamu ala Rasulullah Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mën tëbihahum bi ihsan ila jom i din. Të gjitha falë ndërimet, lafëdrimet, adhurimet, i takunë Allahu të madhruar, pa që dhe bëkimet të Allahu të qofshën bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, bi familje tim, bi shokët e ti dhe në bi gjitha ta qëndi në këtëru këdiri në ditë në fund të kësaj bote. Shëkua e së të ndëruar, s-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi për s në takimin tonë të radhës në emisionin që tashme ka një ko që kemi filluar të udhëtojmë së bashku duke trajtuar tema të ndryshme, të cilat për mundohemi që të japim përgjigje ati titullit të malë që kemi filluar me herët që ka thot feja. Ka një risi që sonë të jemi së bashku me ju në një ambijent të ri, dhe lësa lëngja lewala që të në freskoj gjithmonë me punë të mira, të jemi gjithë mund nga ata që përhapin mirësin, futin, lumëturin, gëzimin, si haricin e zamër të muslimanve, dhe lusë Allah në madnuar që gjithë mund së bashku të jemi të angazhuar në luftimin e gjithë dukuria negative, gjithë të keqe cila e ngulfat dhe e rëzikon shëqërin tonë. Vashdojmë një më tutje shikuës në ruar edhe sonë të Melena, Allahot Azogjel, me temën që kemi filluar të trajtojmë më herët që ka thot feja për namazin. Kjo adhurim madhështor, kjo përkushtim me dëvërtit shumë i madhë, nda i zotit të madhënuar. Kjo reflektim praktik i dëshmi së madhë se nuk meriton të adhruat me të drejt asë kush për salavet a zogjen. Kemi folë edhe mahere duke thënë se njerëzit nga namazi nuk din shumë. Dhe kjo ka bërë që edhe të braktisin kolektivisht plot nga muslimat namazet. Po ta dinin musliman të vlerën e namazit. Po ta dinin musliman se çfarë si usjell reale është ky namaz në jetën e ty në. Po ta dinin musliman se sa i gëzohet Zoti xhallahu ala një namazi. Po ta dinin muslimant se sa punë po të mëdha bëjn kur falën. Po ta dinin musliman se sa shpërblim të mëdha arrin kur falën. Po po të dinë të gjitha këtu, dhe të tjera, jemi bindur, se kur, në asë një rëthon, nuk do të braktistin namazin. Wallaj më dhimë se në të gjitha dhe që thonë se si janë musliman, dekleronë se si musliman, por nuk falen. Do vazhdoj edhe më të utje sonë të melenë Allah Gjelle Huala, që të përmendi, do bitë, vlerat, rëndësini e këti namazin. Ndo është të dënëzut i madhnuar të mëshirohemi, e të vëndisohemi për të këthyër zotit me namaz. Që namazit jetë pjesë përbërës si jetës tonë. Mështë të praktisim kur, gjithë mund të falemi. Kështë ku esë në ruar, Allahu Gjellewala përmen në Kur'an se të gjithë të krije së Allahu të Zogjell. Ato që ne i dimë, dhe shumë nga ato që një nuk i dim, të gjitha këto i falen Zotit të madhruar. E përmendin, e madhruin, madje bëjnë namaz në mënyrën që Zotit madhë dini nuk i dim. Për gjitha këto, në lajmërën i gjithdhishme. Për gjitha këto, në lajmërën ai që i ka kryuar, dhe ai din më smire. Për gjitha këto, a i një mësë mirë i krijes të ti. ti. Për ndaj, kur i gjithdishme, kur kryusi, kur i gjithfuqishme, në lejmëran, për këtë realitet, nuk në mbetit pasja, të bindemi, dhe të besojmë se është ashtu. Shikani qëfartat Allah i madnuar, në një jetë madhështor në Kur'an, që më ndaj se duhet të jetë mëdë vërtet, një thyrje për meditim, Zërdemir në këkja, zë beddi sim. Perjizokëm përnihëm. Allahu jallahu alë thotë Alem tera anna allaha yusebbihu lehu men fissemawati vel ardi vel tayru saffatin kullun qad alima salatahu ve tesbihah wallahu alimun bima yefa'lun Allahu alimun bima yefa'lun Allahu alimun bima yefa'lun a nuk është ati, a nuk e dinti, a nuk e informuar si duhet, se Allahun e mëdhëran, gjdojë që kanë në qjej dhe në tokë, zëgjët, dhe krejes të tjera, të rrështuara, në adhërim dhe Allahu gjëllë e wala, kullun, këtë ali me salat e hua tesbih, të sbiha, të gjithë ta, gjdo njëri prej tjyra, edhin mënyrën e adhërimit të Allahut, edhin mënyrën e madhërimit të Allahut, edhin mënyrën e faljes për Allahun, dhe gjeni, kullun kanë alime të sbiha, të gjith edhin mënyrën e madhërimit vë salata dhe të gjith edhin mënyrën e faljes për Allahun. Wallahu alimu bima e faaluun, Allah është i gjithdishëm paratë që bëjnë ata. Zëgjët, shpendët, kafshët, krijesët tjera, që i shojmë, që nuk i shojmë, që i dhimë, nuk i dhimë të shumëta. Allah u thëtë për këto të gjitha këto, kullun kad ali me salate. Të gjithë të adin salatin, mënyrën si të thirën Allahun, si të lutin Allahun, si të i përullën Allahot a za u gjellë, a thu val një riu kreja sa më privilegjuar më engritur Allah Gjellewala a dhe një riu namaz në ti kur thotë Allah Gjellewala të gjithë dhe din kafshët, shpendët, kreja sa tjera që Allah Gjellewala nuk më ka dhenë mundësin e logike zarsyës por i ka paisën me instikt këta Allah i ka frimzuar nga anë e ti se si duhet të falen. Kur bie fjera për njërin, Allah ja ka për gjikën, ja ka përsyin, ja i kuptan, andaj të tilve Allah u, u ka dërguar pejgamber, që ata të amësojn formën e namazit. Nëse shpendet, po udolj një shpend për para të timësojnë si të falen, nuk kuptojnë ata, nuk komunikojnë ta me zvetin këtë mënyrë, ata Allah i ka frimzuar, si kurse i ka frimzuar për u shqimë, së kur se i ka frimzuar, për shumë gjëra që Allah i ka mësuar, Allah u përmenë, shikua në ruar, se i ka mësuar, Allah i mënuar, edhe si të falen, e ti, e un, e aj, e dim një si të falen, a nuk është, pa thëmë e keqarë, a nuk është torë për neve, që, zdoj që të dinë si të falen, në formë në tynë, në formë në tynë, ata se kanë formën ton, nuk e kanë namazin ton, por Një tërsi vë primer të saktuara, që përmes t'yne i nështroni porull në Allah Gjellewala. E përmendin Allah në madhënuar, në mënyrën që Allah i ka përmizuar. Ne, Adim, të përmendim Allah në Gjellewala. Si ne kamësuar Allah Gjellewala. Adim të lutim Allah në Gjellewala në namas i duhet. Sërë në ndodhë që një njëri të ketë kaluar Allah i vitet e shumta. I shtyrë në mosh, një grua e shtyrë në mosh, po edhe të rin thonë, vëllahi, isha falë, për nuk di mu falë. Ka ku, edhe tash, që të pëndohemi dhe të këthejemi të këllaujën lëvala. Me të vërtit, është për keqardhja, që njëriut, të ndijet musliman që 20 vjet, që 10 vjet, që 50 vjet, sa dhe vjet që, që të ndijet që është musliman, dhe mësë din të falët, mësë din, si të adhona lane madhënuar, Nërsa Allah përmenë se të gjitha krijesat, të gjitha krijesat Allahut, nga se Allah është alim, a është i gjithdishu, në nuk edhim, në mund të ashojmë pulin në oborin tënë, dhe mështë të kuptim, se shduke e madnuar Allah në gjelaluhu, në nuk o kuptojmë, por ajtë që e ka kryuar, por ajtë që e ka kryuar, ajnë ala imran, se kjo pul, e madnuar Allah në gjelaluhu, se kjo dele, e madnuar Allah në gjelaluhu Dhe kjo deve e marnën Allah në Gjellë Gjelaluhu. Se kjo shpend, kjo plomb, kjo shqiponj, kjo skiftar, kjo luan, madje kjo elefant, të gjithëta, në mënyrët të tyre. Si ka frimzuar Allah në Gjellë Gjellaluhu, të gjithëta shrikuas ndërruar, e marnën Allah në Gjellaluhu. -Gjell Dërsa ne, që Allah nga e ka dhenë, u dheqë në gjithëta këtyre kërësave, nga ka privilegjuar, nga ka ndërruar, Këtu krejse e madhnojnë allo në gjellewala, falen për Zotën, në njërë në dur, dhe nuk kanë këtë përbalt sa e asëgjë për është furnizime që hanë këtë botë. Përta nuk ka gjennet, përta nuk ka është problem, ma dhjenë qëfë se e braktisin, nuk kanë gjëhnem, me gjithat i paru në allo gjellewala. Tërsa ne, që allo në ka përtuar gjithat mirët, në këtë botë dhe në botë në të të të t dhe të insistojmë, që të kuptojmë që si të duhet falemi. Të mësojmë formë në namazë që i kusë në ruar. Nuk është të fështirë. Të njërë të mendojë se do atë fështirë në këmën të mësaj. Wallaj, kush dënë më, më mësu. Letë e ka më, më mësu. I dënë pak ko, dënë pak mundë. Për mundë mësohësh. Mundë mësohësh sa reka ti ka sa bahu, sa i ka dreka. Mësë është që, më që farë këndohet në këmbë kur jë në namaz, që farë këndohet në rëku, që farë këndohet së i të mësë është, mësë është, mësë e, atë që Allah të këndërru me të, ma dje, i dërguar, i sërë Allah, e se më shukur në ruar, ka përmend, edhe për kreset e tjera, që në nuk i shohim, me lajkja të Allah të azhëllë, edhe të falen, edhe të falen, afront, të Absë nuk bëjnë mëkate nga se Allahu xhallahu ala nuk nuk ua ka krijuar mundsinë për bërë mëkate më, më laikë. Por edhe ato i fal nan Allahu xhallahu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përmend sikur nderuar se kur ishte në udhimin e tij në Miraj, në Isra dhe Miraj, kur udhdoi për në qjellë tek Zoti i tij. Për mendesë duke unë gjitur qilit, nuk pat mundësi të gjente sa so një plëmbë vendi në qilin e gjërë, e që nuk ishte melek, i cili ose rinë të në këmbë duke u falë, ose rinë të në ruku duke u falë, ose rinë të në sijtë. Ma di me një rastë Muhammedi sallallahu se mi tha a shokëve ti, e ma tes me une ma esme, A nuk po ndëgjoni çfarë po dëgjojon? Të mallai nuk kishin mundësi të ndëgjonin ata çfarë ndëgjonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Oj, Tha, "Në çfarë po dëgjojon ai i dërguar rreth? Nga sa nuk po dëgjojmë?" Tha, "E to ti sema' wa haqqan la antaht." Fa që ke pëlcit çilli. Vë ka të drejtë këtë pëlcitje. Pse ofo Nga se nuk kam betë në këtë qilë një plëmbë vend e që nuk kam melek, që nuk, e, që nuk është duke u falë, që nuk është duke e adhrua la uala, qof në gjellë u ala qofë në këmë, në rukua, për në sejgjde. Pëse po i ndash krijesëve të laot a zogjelë? Pëse nuk u e bësh pjesë e këti karavani, pjesë e këti mozaiku të bukurë? pjesë e këtij imazhi të këndshëm kësaj pikture, juës së bukur të dhërimet Allahu جل وعلا që e formojnë këtë pikturë, të gjitha krijesat Allahu جل جلاله. Të gjitha nga këndi i tyre, të gjitha nga forma e tyre, të gjitha nga aspekti i tyre, ndërsa e kurorizon bukurinë e këtij imazhi, e kurorizon bukurinë kësaj pamje kush? Kush tjetër pos krijesa më e privilegjuar njeriu Çdo gosti, çdo rktem, çdo takim dhe çdo mbledhje, merr kuptim kur është njeriu kur ia sor prezantatë. Njeriu më i dishëm. Njeriu më i dishëm kur është atë. Njeriu më kuresor. Pata shko ku ti. Shko ku ti daja, pata. Tës... Sko, skon iknet nuk nuk nuk nuk plocohat nuk plocohat fotografia bukuria saj andaj ky imazh i bukur i këtij kosmosi i cili me të gjitha krijesat e tij e adhurallahu xhelleu ala pse pse, kët, pse dhukë dhukë Wallanjë, e prishim këtë këtë imazh pse e prishim këtë bukurie duke u nda dhe duke mos i ngata çfarë falen allah jazeqaka te kuptojmë nuk do të mbetit më hapsir, nuk do të mbetit më arsujetim, që mës të falu namazit. Krasa e shikunë ndër uak, Allaho Gjellë Vuala, ka bërë që namazit gjithashto të jetë, njënga punët më të mira, që njëriut janë ngritë qëmimin të këzotit. Ne si njerëzë në këtë botë me vepra tona, kjo shumë në si të kuptojmë, me vepra tona, e ngritim qmimin e vetës tonë, që nesër të kallahu, të bëjmë shtrajnët që të afjtojmë gjenetin, ose ne me vepra tona e devalvojmë vetën tonë, që mos bëjmë, pa të kecish nesër asë një qmim të këzotit. E kur bje fjole për ngritë në qmimit dhe vlerës dhe për dëvarimin e vlerës, kur bje fjole për këtë, atëherë pas besimit në Allahun, pas të uhidit, një shmëri së Allah Gjallu nuk ka vepër, nuk ka vepër që Allah Gjallu në ka munësuar të bëjmë, e që në ngritë qmimin më të ekzodis, e për të këzotisë, falë në mosëtë. Mohamedi së Allahusëm ka përmendë, së njerëzit, kur dalin nga kjo bot, do të kuptojnë qmimin e nga malet. Ta është në, në këdim sa është strejtë me i falë dyre qatë, në duke, gjerë, në, duke në qeshtje normale. Irë, për po, Allah i shikohet në dërguar, po të dinim ne, sa kushtojnë dyre qatë me i falë. Nuk do të iepnim për parsi këtën dyre qatëve, me asë gjënë, me asë gjënë nga kjo bot. Dë gjënë e këtë hadith, që, e përmenë Muhammedi sallallahu alai sallam, të cilën e të rësmetën e bu horereja, Allah që vë të kënaqën me te. Një ditë Muhammedi sallallahu alai sallam, ishtë duke kaluar pra një varri. Dhe gjëne këtë me vëmendje. Një ditë Muhammedi sallallahu alai sallam, ishtë duke kaluar pra një varri. Dhe i piti shok të vetë, men sahibu hadhe lë qabër, kush është i vërosën këtë varë, i thanë fulanë, Fulani për njërzve, një njëri të saktuar. Qfarë thë Muhamidi së sëllëm? Tha, dyre qatë në mazë për këtë njëri, jenë më dasho për te se tërbota juhaj. Këtë njëri të ashtë që është në varë, më shumë i lakëman dyre qatë e me i falë, më shumë i lakëman dyre qatë e me i falë, se që lakëman ta këtë tërbota në dëkush për juve. Pse a thua valë? botë është shtrejtë, në laj -laj bukurish, laj -laj, uh, uh, shum, shum të ka margaritarë, këtu ka laj-laj bukurish, këtu ka laj-laj gurë të qmu shumë, pasurit shumë të këtu ka gjithë shka. E se do e kuptanë, se me gjitha këtu, po t'i ketë me veti, nuk i bëjmë punë të zote si kurse si i bëjmë punë në mozi. Ndaj ti ki mundësi të ngritë është vetës të në qmimin, të bëshë i shtrejtë të ka laugjën leuala me namazë, pëse të presim, pëse të presim atë ko, të cilë nuk e dim vëllajna, nuk e dim kur është kjo ko, pëse të presim atë ko, kur do të ambullon dhe ju, kur do të futemi në barkun e tokës. Dhe të herë, në shfaqet se sa jenë të shtrejnë të dyreqate. Para mënda, ti thuët dikujt, shikoja këtë vend gjenet, shikoja këtë bukurit, e kjo humër për shkak se nuk t'je fal. Ata njerëzit ditën e gjykimit do të bën çmos para mëndonë një njeri i cili është në gjendje t'i jap babën dhe nonën, t'i jap gruan dhe fëmijët, t'i të jap tër pasurinë që e ka, vetëm që të kthehet edhe njën këtë butë ta fal namazin. Para mëndon çfarë çmim i ka namazi. Po, do sa shumica nga ne këtu nuk mund ta kuptojmë tash që ëndëruar gatë jemi në botë të provës. Dhe në këtë bot nuk në shfaqet bashkë qartë as kjo. Sikur se në shfaqet ditë në gjykimit. Mirë pa, Allahu në paralemran, keni një kujdesë në rapë të mi, dina se namazi ka një vlerë aqë të madhe sa so që kur të futin i në varë do e kuptoni se dyre qatëve të namazë, që këtë mund t'i farësh për 3 minuta, për 4 minuta. 4 minuta të kaluara në adhërim të alajën le u alë, dot kuptosh nëse se janë mos rrëndësia e tërë bota, se milionat e saj, se bukuritë e saj, se epshet e saj, se yoshit e saj, se knacid e saj, se dëfrimet e saj. Të gjitha çka kanë këtë botë, çdo ke vrapuar pas tyre, nuk kemi gjetur ku me fal namazin. Të gjitha këto do të do të bëjnë që të devalvojm vlerën e raale që e kemi të gëzoti, dhe mështë kemi mundësi që në gjennetin gjërsije e të cito është sa qëtë dhe tukëa, Allahu në ruajtë të gjem një vend kërë bëndosin këmë bëndon të shkretë. Për të fara së gjitha këtu? Në e që përshkak se ndo kosh pëneve nuk ka pas kohë më falë. Përshkak se se ka kuptu që është më nësi namazin. A neve disau, rëbja lau, Vëdiso rbresha Allahut, ti o besimtar, ti o besimtare, vëdisohuni. Ta kuptojm bli në namaz që është, sa është mundësia të ngritim çmimin e vetes tonë. Të fale mi nga se pun më të mirë pas besimit se namazit nuk mund të bësh. Pun më të trerë që të paguhet më tepër tek Zoti nuk mund të bësh. Andaj çfarë mbetet pas saqë mos të pandohemi dhe të vazhdojmë të falemi. Një ditë Muhammedi sallallahu alësallem ishte me një shërbë të ti. Dhe a i shëku im dihman të Muhammedi sallallahu alësallem që të mërë të abdes. Për të rrështë sa i abënd të një shërbë Muhammedi sallallahu alësallem i dërguar i Alehi sallallahu alësallem i tha o thë u banë. Kërkë që kër farë kër dëshiram nuk është e pasurit, mirë po, nuk është e pasurit materiale, por kështë një pasurit që a, nuk, nuk e pasurit të askosh, e kështë një mundësi që të lështë Allah në Gjellola për qëfar dëshirën të Allah të apresurit të shirën, dhe të kërka qëfar dëshirën, kënjë një mund të kërkan të pasurit të kësej bote, kënjë një mund të kërkan të shikohës ndërruar pushtet, autoritet, qëfar t Muhamedi sësërëm i ahapi këtë dyrë, ta kërka që farë në shërëm. Adini që farë kërkaj? Tha esaluke, morafekateke fil gjenne. Kërkaj të me mundësua të shëqërajnë gjennet. Kjo është mi milarë të shumë. Të jeshë pranë Muhamedi sërë Allah sësërëm gjennet, kjo është shumë shtrajt. Kjo është shumë, kjo është shumë, problem të paguat kjo. Tjetër në shoqërinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kjo është shum, shumë, shumë shtrejt. Nuk mund ta imagjinosh sa shtrejt është. Në ka, në në ka cifur në but apo që mund ta ta zbërthën çmimën e real të, të, të kësaj që këni kërkuar. A dënë Muhamedi sallallahu sal alajhi wasallam shiko ndruar se me çfarë i tha se mund ta arrish kët çmim shumë i lartë. Adesha duesh i të jesh i shtren tek Zoti, që ti jesh pranë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fortë më duhet shumë shumë person i çmuar, të kesh një autoritet të madh tek Zoti, që të kesh mundësi të jesh pranë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Si të arrijm këtë? Ato u avoll çfarë e rrit çmimën e ndokut për neve, që ti të afro Muhamedit alaihi salatu wasallam në jetën e xhennet. Tha Muhamedi Alehi sotësëm, nuk jamohi kërkjesi, nuk tha kjo është e pamundshme. Nuk tha kjo është e shtrajt, nuk, nuk tha se është problem këtë aritja. Por që fari tha? E in një ala këtërët i su gjutë. Më ndihma atërë për të aritë këtë duke i shpeshtuar se gjithet. Nga se kur të falësh, i ngritë qmimin. Ndhe i falu sa so ma tepërn. Fal një sa ma shumë, bësështë dhe sa ma shumë, se sa ma te për sejtë dhe bënë, sa ma te për namaz fal, të ngritë të qmimit, të ngritë të qmimit, të ngritë të qmimit, dhe me lejën e Allah të manuar, bëhesh shëqërusi Muhammedit, sallallasë më gjennet, Allah, po të i tuën dukujt për njeve, po të kuptanim drejtë këtë, po të kuptanim drejtë këtë, Po për të thua ndëkujt për neve, qëndra në një këmb, mësë hadhe mësë pe, qëndra në kok, ku e di qëfar tjetër t'i kërkuat nga gjërat, të e pa mund shme për një njën, qëndra, sa t'i e gjallë. Si qëmim për këtë, do t'a japim mundësin, çaj ja apo dorën Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Wallahi bësh për t'ia prek dorën ia vlenat. Parchin afër ti ia vlen. E leme më ç'të rezervohet një vend për ty në xhenet afër Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Si arrieshja? Këthratu sujud. Do kë bësh shumë se ish të parallangjë lewala. Duke u nëthruar Allah të mëndhuar shikues nderuar. Ndej pa namaz, ne kemin ne vlerë të madhe kallaja ka Legelalu, wallahi kjo kjo kë, dëshmi me këtë që po flasim. Muhamedi sallallahu alaihi ve salam shfarei takti njeriu. Jo. I tha, "Më ndihmon këtë drejtim me shumë sejdë." I tha shokëve të tij, "Po të ngritë këy dy recitate do të ishin për të më dashur se e tër bota. Sa sa thua vullchimin e namazit." Ndej vetëso me para se të vijë koha që takuptojm me vërtet rëndësinë e namazit, po mos kemi mundësi të kthehemi të i bëjmë dy rrecatë, por të bëjmë atë që është e mundshme tash. Prandaj, po e përfundoj trajtimin e kësaj teme duke i ndëruar me një rast që shpesh herë e kemi përmend se një ditë Hasan al-Basriu, Allahu imshiruf, një gatëtar të mëdhej, ishte duke ndajur me një shok të tij dhe pranë tyre kalon një gjinazë. Një i vdekur e përcjellnin për në vareza. Qëfar tha Hasan e Basriu? I tha këti mikut e ti, i tha, leuka me hadha, të kishë këj me ungrit. A, betë përboj, po të kishë me ungrit këj njeri, po i kthej të i këthej këj njeri botë të stonë. Qëfar do të bëndë? Qëfar do të bëndë? Tha këshu këti, do të fali pak më tepër, do të shkonë të më shpresh në gjami, do të rinë të namazit gati më tepër, e dhe në të kënëri, qëfar do të bënë të aj? Nga se, kështu bilje spaku, teorikisht e kam suhor, atër Hasen al-Basriu tha, fa in lemje kun hua, fa kun enda, po shikunëruar, me këtë po e përmbyulli, duke thënë, atë që tha Hasen al-Basriu, Në qofë se nuk mund të jetë kë. Në qofë se kë ishtë riri, aj që për e përcilim në vareza. Nuk mund të bëhet më nga ta që e shpeshtoj namazin, shkuin më te për në gjami, falin regullesht, në që se kë nuk, nuk mund të bëhet, kunë ëndë, bëhuti. Bëhuti nga ta që falen. Bëhuti nga ta që momente dhe qaset e mbetëran këtë bot, i shrytzojnë maksimalisht për të rritur qmimin vete së di të kalau gjellewala me këtë vej për shumë të shtrajnë dhe të qmuar të egzoti gjithësisë. Këtu e ndisa pika që patë po të dëshirë sonte të të drejtohëm në këtë ambijen të ri, të drejtohëm juve shkuas dëruar me qëllim të vedisimit kolektiv për rëndësin e namazit. Shpesoj që të gjithë ti kuptojmë drejtë të thirje të meditojmë rëthyra dhe mos të hezitojmë, mos të hamen dhe mi asë për një qastë, por tashë të pëndohemi të kalla manuar, dhe të vendosim, vendosim sinqereshtë të jemi nga ta që e falin namazin. Allahu në bëfë nga ta që pëndohen dhe nuk e braktisin namazin më kurë sa të janë gjallë. Dhe bëfë të Allahu i manuar që kënë namazë, Të ngriç çmimën tek Zoti manduar që ta marrëm një hisë gojja të shtrajt në xhenet afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ju shpëlbirë për romandjen. Ktu na bëjmë një shkputje të shkurtër dhe pastaj rikthehemi përsëri në zakonin ton të vjetër me inkuadrimet e juaja përmes numrit të telefonit që tashmë mund ta shihni atë në pjesën e ekranit të juaj. Po shkputemi shkurtimisht dhe rikthehemi përsëri Allahu ju shpëlbirë. Ah Ah Ah Shi kohet në rrugë or dikthym përsëri në pjesën e dytë të misionit tonë çka thot feja Tashmë jeni duke e parë në pjesin e pashmë të ekranë të juaj, numërën e telefonit, që nënkuptën se kohë për të inkuadruar jo tashmë veç ka filluar. Andaj presim në gjithë moment inkuadrim me telefonat e juaja, që na... duke lemruarën këtë veç regjia në bërme dije se ka telefonat e inkuadruojnë. Urnënëni? Salamu alaikum. Aleikum, salamu arhatullah. Da është me telefonit të që johës. Urnënë, u dha. A është e leju në nësë falin 5 kohë e po? që jem pa më ardu e ndë a lejodh në shku në deti, ato ku ka dhe fem në dhe moshkuj po, po? në qëllim që në mos në shku për tishka tjeta, po më shku vetëm për nevoj trupi që ka njëri më po? më rëzita, për po? i pillodhje së punën se po e qartë, e qartë, e qartë, e qartë, një shatë tash me për një shatë Allah e shpër me fanë. Amin e ti, amin e ti. Uh, Dysare kemi folë për këtë qështje dhe kemi thënë se deti, si kurse edhe bjeshkët, edhe malët, edhe të gjitha vendet e mira, që njeri mund të poshan, mund të uh, kalon qaset mira, të qlodhen nga puna në to, të gjitha këto, pa dyshim se jenë begatit e Allah të zhjallë, që njeri ju pa dyshim e ka të liuar të shuzanë. Allahu Teala thot hualladhi khalaqa lakum ma fi al-ardh jami'a. Allah është ai që ka krijuar për juve tëra që kanë tokë. Detnat, biesh kat male, gjitha këtu Allah i ka krijuar për neve. Mirpo. Aja që e bën problematike shkuar në ditës është, aja që ndodhet atje pastaj. Gjithsa këto begati këtë mirësi të Allahu Teala. E kanë prishur njerëzit duke keqë përdorur. Andaj la korrupsia, parrizja burave me qro. ë mundsia që besimtarit të infektohet me ato pamje të provokuat e psihtit të do bësohet besimi i tij gjitha këto e bën të ndaluar pastaj pjesëmarrjen e besimtarit në këto vende këto kohra a diu se për shembull mund të përzid një kohë caktuar ku nuk është kohë turizmit ku nuk ka njerëz me të madh atje ku nuk ka përzierë burra e grash në mos të madh sikurse ndodhet në kohën e sezonit nuk ka la kurici, nuk rrezikohet syri i ti, tij, nuk rrezikohet epshi i ti, tij e kujtëmarad. Atëre kjo po. Nuk prish punë, se esenca më shkon detin bëhet lejuar. Por bëhet e ndaluar atëherë, kur bëhet atje të që ndaluar. A ndaj në kohë të sezonave, ose në kohë të festave të caktuara kur mund të frekuentojnë shumë njerëz atje. Dhe të zbulojnë pjesë të tubave të tjera Të provokuo sigurisht epësi besimtarit syri i ti, tij këtë murat, këto kora është e ndaluar të shkohet atje, ti ekspozon njeriu këtyre rreziqeve. Të dën në plazh atje ku ka grumbull njerëzish, që është ndaluar patyrem këto kora. Të sigurisht mund të apo on e din një vend ku nuk ka askush, a ka vend ku nuk ka askush, a mund të qëndrosh atje ku nuk ka askush, a mund të rrosh besimin tënd, kjo është pasojë e individuale, unë nuk kam marr këto përgjezi, por un po të them Se për deri sa, rëzikohet syr jonë, rëzikohet zemra jonë, rëzikohet epsh jonë, rëzikohet besim jonë, atër e zamraion, rizikohet epsion, rizikohet besimion, kjo bëtë ndaluar. A qovë se mund të sigurujme vetës tonë, një ambjen të sigur nga gjitha këtu, që mështë përzir me ta, t'jemi larpë e tyne, mështë jemi zbashku me ta, t'arrujem syrën tonë, atër e pa dyshim se kjo që është t'ja është pasaj dhe që tjetër. Por mëndës e një nuk duhet ta rëzikohet Zot na ruaj të zënë vend në zëmën ti, e tij, pamët e ndrëshmë që mund ta dëmtojnë. Skajshmërël besimin në, në dashurinë e tij ndaj Allahut Elaxhelaluh. Prandaj, në kuort e sezonave në kurën e eh turmave të të modhë njerëzve frekuentimeve të shumta, pa dyshim se bëhet ndaluar, nuk bën më skuajtje. Pa në kurat të tjera, në vendet e caktuara ku nuk ka këso pamësh, ku nuk ka këso grumbullime, është njerëz ku nuk ka këso eh parziresh, ku nuk ka këso shfaqesh, atë pa dyshim se bëhet bëhet e le juar, si kurse, uh, atësi ka fëllim se Allah u Gjellahu ka kryu e qdo gjithë për neve, në tokë, për të shizuar ne, dhe për të fanruar Allah u Gjellahu. E nëkadruim edhe një telefonat? Assalamu alaikum. Aleikum, assalamu, rahmatullahu. Uh, më bëjdo ështën, kam një pythje, më do gëtë, këm pyth disa herë, po apëtë përgjigja, përgjigja, nuk po tham që se kërëdhonë saka po është një përgjigje që nuk përgjigje një përgjigje të plot qysh qysh po kam qef edhepse nuk varë kajt e teve mu po mdo këtë një një gjendje shumë eronë që është kanë të mund tash kësh këto media tona përgjigje një një tjetë zot, zot, zot, zot këra po mdo këtë një lojt paganism i ditës odit që kebojnë po, po, po media partikështë, më më më të patatësikë që më uh, në afiklo ko të na dominantë më shumëti. Shumitë a thonë, në në në musliman dhe që me emëra, me, me, me, me vetra, më kanë gjithje. Po, Jumë po edhe, edhe partitë në dëryshme dhe krejtë edhe po më gjenë keqa për ndohë dhe që më nëtë me ndohë një, një keqe edhe pse gjendja qëshë është të na Eron, e rondë, këshumë t'i është mundë të në dojë dhe në dhe në dhe marë. E qartë, e qartë, e, qart, e kuptu. E qartë, Allah, Allah. Allo, e shpërblevët. Allah e shpërblevët, Allah. E në ty, që faqëtur. Uh, po e di që këpytja është bërë disë herë, tash nuk e di a nga shikua si nderuar vetë personelisht, apo do kurse të reka bëdinë në pytja, por nga është bërë disë herë këpytja dhe kemi dhenë, për i kë si kënë nuk ësht Të ju thua të zotëri për shambull, ose të thyrët një në amër të profesionit të ti në amër të pozitës që e kasi kurse mi thonë minister, mi thonë e kështu më radhë, është, është më e letë, dhe kemi dhe nësaj përgjitë për këtë qështje, mirë po. A, një riu kur të bom pyytje nuk duhet me prit përgjitë saktuar. Për shambull, unë po pës dhe po kam dërshirë që përgjitë që të në këtë nërtim, nga se Pa dushim, mundemi që t'i kemi burimet e ndryshme të informimit dhe mundemi që t'i kemi dalim në sasin e informatove që e posëdum dhe në basë të saj pas ta japim përgjigja. Për këtë arsuj e them që aja që e kam thëmë dheri me tani dhe thasht tash, kjo është e që mund t'a them. Irpo thasht nuk mundi me një përshka këtë Në mos pajtimi po them kushtimisht që mund ta kemi me dikën që përdor këtë term, ta shtop ku edion çfarë të të, të nxjerrim akuza, të bëjmë gjykime, të themi se këta janë dy fytyrë shajon, nuk mund ta bëj kët. Nuk mund ta bëj nuk nuk mund të përzijmë unë në çellimin e njerëzve. Nuk përzijmë unë në brendin e ty, un. unë gjykoj me të jashtmen. Mundemi përshëm ta gjykojmë fjalën e caktuar se është gabim. Por të themë se këtë bën se ka munafikllëk nuk mund ta them kët, gas nuk e kemi ne kët kompetencë. Nuk ne ka dhënë Zoti neve kët kompetencë që të gjykojm për çellimet e njerëzve. Ne mund të themi se duhet të ruhemi nga munafiklloku, nga dyftësia, nga hipokrizia. Nuk duhet të jemi mashtruas, kështu përgjithsisht të themi. Mirpo, të futemi në detale dhe dikën konkretisht ose një grup njerëzish konkretisht, ëh, ta gjykojm se Kët veprimose, kët fjalë thot për shkak se ka dyftërsi, ka munafikllëk, më nëse kjo është shumë e guximshme që un nuk mund ta bëj kët. Prandaj jona është se ne ta gjykojmë veprën e caktuar, ta gjykojmë fjalën e caktuar, ndërsa gjykimin e personave ka Allahu në dorën e tij. Në mendimi kjo vepër nuk ka rregull, kjo punë nuk ka rregull. Por personi pse e bën kët? Të çfarë gjykimi ka këtë Zoti? Kjo është punë e Zotit, nuk ka kjo, kjo punë e jona Allah do mëshirë e inkadruar me telefonat Po, urna ne. Selam aleikum. Aleikum salam ratullah. Uh, do usta më dobuni pyetje këmbën e një djuse për të falë fresta gjithna sot vit me do falurje edhe në jetë të falë. Paj në për për çfarë? Po, po, po. Gjallë si falë. E çfarë? Për, për dhunim përgjigje. E qartë, e qartë, nësha Allah të ashtë mërë përgjigjë. Lohum aleikum. Aleikum salam, aleikum salam. Në këtu ditë, pa dushim se shënohet një fest që është fest e kohërave të prapëmbeturisë, fest e paganizmit, fest e idhujtarisë, të sërpiket njeri me ujtë saktuar, të lidhe më penet, të shkote të tyrbet, kënë nuk është absolutisht në asë një rëthonë nuk është praktik islamin. Sko të bëj me islamin. Ta bëndi kur që nuk është musliman, në është që është jeti. Por kjo absolutisht nuk i përkat islamin. Nuk këtë bëj me islamin. Mohamedi sallallahu al-sallam, që ku në nërur, ka vdek, dhe duke vdek u raj, duke vdek u raj, la porosin madhore duke thënë, la të gjalu kabri ida. Mohamedi asë më tha, Mos e ndryroni varrin tim. Një vend ku vizitohet dhe cilën njerëzit rreth thë i si dhe, dhe, dhe caktuan data të caktuara ku shkohet atje dhe ku vizitohet. Mos bëni kështu. Për varrin e njeriu më doshet te Allahu xhallahu ala. Te gvorri Muhamedi sallallahu alaihi dhe me me lidh prej është haram. Rrezikon njeriu me dalpi fyes me kët veprim. Hlemesh ku dikush tjetër. Kush pas Muhamedit so sallallahu alejhi vesellem atë meriton që të shkoë tek varri i tij e lutën njerëzit. Allah na rugjit. Ka er shkoj vallahi, ti ti ka bënë një prapambeturi. Që s'ka të bëj as me arsye, as me logjikën, as me fe, as me shkencë, as me kurtzë s'ka të bëj. Vallahi ti ke bënë këmbë prapambeturi. Kan bënë me injorancë. Për të kecësht që janë zhynë të aplat për njerëzve. Paramendane, për shambull, shkojnë të gvorin dikuj, të tyrbja. Të tyrbja shkojnë. Edhe lutin adje. A më japë fëmi. Nërso a i që është në varë nështë a i vetë s'ka pasë në mi. Ku e dinë të që a i ka pasë në mi? Për shambull, nështë a i vetë në varë që është s'ka pasë në mi. A i vetë s've s'ka mujtë mi në thë mi, për të Ka dikush nga ata që në varr, nëse ka pas burrë që dinë fitu kon në varr. Nësta, dinë fitu kon në varr. Ai s'kam ujt vetëz vet me alo borçet. Po ti lon ti borçet. Ata janë të vdekur, kanë vdeq nga dënë smundje, sigurisht. Ka vujt nga dënë smundje, edhe u dek. Nuk kam ujt më shnosh vetën e vet. Nuk kam ujt vetës vet jet me dhon, po ti hap ty e mua e peshnosh dikon pe neve. Nuk ka mundsi. Nuk ka mundsi asësi dhe kjo është praktikë mendurie shkajshme. Dhe dëmton fenë çdo kujt pinëve. Ai kush donë me për të dëshigrat. Kush donë me rujt Allahu azhgal. Kush donë me pas të mira, Allahu le të lut. Allahu le jo jo të të kthejë. Jo voreva, jo tyr bëvë te që ka se s'ka bëj kë me fen ton. Kjo e prish bukurinë feston kjo vallallaj. Kjo e prish imazhin e feston. Nga sa scobej me neve. Prandaj duhet ke mfri kallallallahu xhallahu ala. Fëmia nuk shtërpiqen me me ujë hithrave apo me ujë ku di çfar bime tjetër. Fëmia msohet me fal namaz, por mendallahu xhallahu alahu duhet fëmijët u këndojm duaqe i ka këndoj Muhammed sallallahu aleyhi ve selam. Pash fanasoj kohar Muhammed ali sallallahu aleyhi ve selam a është përmenë në një herë, në një ditë pejtë ditëve, që i dirguar ju në Muhammedi, a lehi sallatë vësallam, a është përmenë në një herë. Se Muhammedi, sa sëm, i ka marrë një për të vetë, i ka marrë të mita shabë vë atje, në herë au përmenë, se i ka marrë i ka sërpik me hithna, e ka marë, i ka marrë i ka qëtë një tyrë bë, e ka... Ka, ka ndodhë në herë kjo, në histori në Muhammedi, në kërë Në qësa isë në kam sunë e bërë këtë, pëse duhet në të bëjmë Allah, pëse? Pa e për këtë punë ka ardë, Allahu Gjellewala e ka dërgu Muhamidin, sallallahu aleyhi osellem e ka dërgu që të nëmsan si të lutim Allahun, si të në falen mëkatët, si të shëroha mje, si të jemi shëndashe, si të, si të jetojme, për gjitha këto, se nëngojme që të Muhamidin, ku e në dëgjëma të herë? Ku e në dëgjë Për në për këtë arsujë, për thëmë që këtë në ruar, se kjo është një bestytni, më Allah e të mërshme, shumë e rëzikshme, shumë e keqe, që duhet të ikim dur për i sajë. Kush është habit, ka gabu, se ka ditë bashkë mirë, le të pëndohë të ka lau gjellë levalë, pëndohë sëndë të, të ka lau gjellë levalë, dhe vendohë që mu më kur mësë për këtë praktika, kur, nëse dëna lau gjellë Lote vetë ato, që a kime shkute i dekti të vore atje, që a kime lipë të tyrbja, që a kime lipë të, të falëtore, që, që a kime lipë atje, që ka lipë të atatje. Lote Allah në madu, që mrejnë dhe të fullë, fale namazën, namazën, sejgde, për ullë allajën le vala, a zët i madhë, më ka kaplu një smundje, e, e, e ka kaplu një të afër më tem një të lashe, a zët në e larga, a zët, breng, o, zët ndihman, në qlirën ka kjo brengë, a zët në ndih jenë lidit të drejt për drejt, Allahut në dëgjan, nuk ka vend, nuk ka form, që mund tjesht me afer Allahut gjellewala me pozit, pëse kur jenë sejgde, pëse nuk e shvizën këtë begati, e shkën e zë vëstëm e do pun që Allahut dënan pastaj, Allahut dënan pastaj, për e duhet të jekim ndonë nga këto praktika, duhet të jekim ndonë nga këto veprime, të gjitha këto, t'i këthemi sonetit pegameris a.s.m., t'i këthemi rrugës Muhammedit a.s.m. E se vallat këto e prishnë dhe bukurin e feston, e prishnë imajnë, e prishnë logjiken, e prishnë arsyon të në, e prishnë besimin të në tonë. Nëndaj duhet të largumë nga këto dhe të kuptojmë njëre përgjithmonë se këto praktika nuk kanë të bëjnë fara me islamin. Të kujtë janë letimerë, fali kofshin. Të kujtë janë këto praktika letimerë, Ata që s'kanë namazë, ata që s'kanë besim në landë pasër, ju duen këtë sene, dikun du të mund gjitë ata. Por në që kemë besim në landë, kemë namazë, në s'na vynë këtë së, nuk në vynë, nuk në duhet këj bërlogë. Ku i duhet e nërë? Shirkë, idhytaria, në bërlogu i njerëzimit, është turp i njerëzimit, gjithë periodë e historisë, që përmendet se njeri ka adhru gurin dhe drunin, Andaj kush kujt i bëndirë kjo praktikë, letë e mërë. Po neve johë allaj, neve nuk në duhet kjo. Ne jo musliman nuk në duhet fare kjo. Kemë në mënyra të mbrekullushme. Se se manifestojmë besimin e damë gjërde vajra. Allah në auzohë dhe në bëvë që të largohën këto praktikë dhe të harrot që ka pasë shingjërë në herë. Së në vinë shingjërë njëve kërshë. Kemë në fesë atona dhe kjo, kjo nuk është fesë të jonë. Nuk ësht Përndaj, asë nuk nga përket që të mirë me të asë të afestojme, asë të gëzojme, asë kurgjë. Së këna të bëjna me këtë fejtë heqë fara. Se kurgjës në do dhe heqë praktikisht këtë ditë. Kurgjës ka? Êshtë një shpife që njështë e kam bërë. Se kur favlerës ka kjo ditë, asë ka kur farë... E... Benivitit posaxme që duhet dalot nga ditë e djera. Kurgjës ka heqë. Absolutesht. Këmi në të ripson të t Selamun aleykum, më nëtë më më dhe derekatu. Aleykum salamun. Në më më më prej Zvitsre, kamë dhë pëtje në realitët. Pëtje atërë në këllivje në imë në të bukurë zhote, në lideratë në juajtë për imë në të bukurë, në ajëllë e lë kajumë, këni të reguër për në shkallë që la t'juhtë, në unësë bilawë, në të shfarë manjërë t'juhtë, në në që që që që që që që që që që që q Dhe që që atër e vë prit çati atë është për shemb një qofni për çdo dakoya aty me make pas po duhet të vlerë kan vlerë një qofni për proceser kan për shemb për një familje ose direktë për vëtë vete. Qa të jam ty që të dënë qoftë, se ka mundësit nga të regani kuldët dhe libri për emra të bukur të zotit. Inshallah. Allah jëshë përblisë të nëbët gjitha që mirat. Amin. Këtë botën, botën qëtër. Salamun alaikum. Aleikum së nga. Se për këtë amet, vëtë bukur të Allah, Gjallur al-Hajju al-Qajum, aj që është i gjalli dhe që japë gjallrin të tjerve, d u mundson të tjera të jenë aktiv dhe tua funksionalizojnë begatit që Allah uajap aiçi ngrit njerëzit dhe u mundson të shfrytëzojnë këtë të begatës së saj është ai që quhet el hayy el qayyum dhe padyshim se njohja e Allahu xhalleu ala përmes emrave të tij është begatia më e madhe këtë botë që mund ta shijon njeriu gazet që të tash me Allahu xhalleu ala është një të ke drishë nga jeta që njerëzit të bëjnë Tietosh me Allahun Xhel Lewala është një ndjenë posaçme. Është një shoqërim që nuk mund ta përjetosh, nuk mund ta ndijsh në shoqinë kujtoqoftë tjetër që i e posallahu ta xaujel. Prandaj tietar të kam përmendë se njeriu kur e njeh Allahun e mëndur, e njeh fuqinë e tij, e njeh Allahun Xhel Lewala mëshirën e tij, e njeh begatinë e tij, e njeh njeriu mirësinë Allahut Xhel Lewala, e njeh Allahun e njeh njeriu gjallërinë e Zotit Xhelalhu. E kupton se E kupton se vetëm kur lidhje me të është i sigurt, më shumë vetëm kur është afër ti ndihet mirë. Dhe kjo quhet al-uns billah. Al-uns billah që që term që dietaret kanë punuar është të ndihesh mirë, të ndihesh komad, të ndihesh rehat, të ndihesh i sigurt në shosrimin e Allahut Azza wa Xal. Prandaj njerëzit për shembull mund të ndjen të frikësuar, sikurse fëmiu dhe pasta ti thuat erbopa mos ke frika qetsohat pse se prezente bebos ne eti sigurt pa so besimtari qot la ilahe illa allah kur prmendallahu xhellahu wala dhe edese me prmenden e allahut allahu e prmendat te ndihet i sigurt ana bi dhikrillah tatma'nul qulub me prmenden e allahut qetsohen zamrat e sim mos qetsohen zamal me prmenden ati qe qe gjith fuqish me gjith mshirshmi qe ter funizimi es n dorne ti ter sundimi es n dorne ti ndaj ky siguri Kjo šoqeri, që shëqëriri që e ndihmësimtari vihet si pasojë e njohës Allahut te lavela sa më tepër e njohim vallai ndihmi më komad ndihmi me rahat ndihmi me lir ndihmi me sigurt dhe kjo e bën njeriu që të kënaqet në adhrimin me Allahut te lavela që të kënaqet në shëqërimin e Zotit që të kënaqet në adhrimin e Allahut te azhjel që të kënaqet në përmendjen Allahut te xhelaluhu Allahun e bëm nga ata që zamrat e tyre janë të mbushura me kët ndjenjë me kët pritim të këndshëm me kët xhenet të kësaj bote Nëse për këtë pyte se dytë për sadaka, pa dëshimë se njëri ju më te për ka sëvapë kërbon për vete. Mi për nga njëre, munde që te jepne sadaka për dikend dhe adhajt këtë sevapë. Për shambull, në qëfë se kam vdekë prendë, ose kam vdekë dikush për të afrme, dhe dëshërëm të adërgojmë një, një freskin nga kjo botë. Atërë mund të adërgojmë duke dhe në sadaka. Dhe në qëfë se i shkën ati sevapi Dallash po blen edhe të shpullesh për këtë ta koçë kë thon. Pa nesesim bete që ne të kontribuojmë për veten tonë. Ne nesesim bete që ne t'i ashtojmë ja veten tonë të mira në këtë botë bon tjetër. Mirë po? Nga ndjera këtë ta bëjmë edhe duke ndihmuar të tjerëve. Nga ndjera ta bëjmë këtë edhe duke jashtuar të tjerë të mirat që Allahu t'na ashton edhe neve. Prandaj edhe kur t'javim se koha për tjerët, nuk në nënkupton se e kemi privuar edhe veten tonë nga kjo e mirë. Jo. Për aqë sa i bëm mirë tjerve, për aqë edhe Allahu nga shpërblenë. Ese përket librit për ema të bukur të Allahu Gjellar, është në pregadit tje e shpesoj që insha Allah së shpejti dhe ta keni nedor, Allahu, në dorë me lejnë Allahu të Azor Gjellar. Allahu nga ndihmuf në këdretim dhe bëv që tjetë një punim i sinqer për Allahu Gjellar dhe që muslimant përfitujnë nga, nga aj. Kemi telefonat që e nënkuadrojmë. Allahu min rama. Min rama. E... Po ata një dupyti në teknimin që më më përgjyqë. Po, urna. No? është edhe në kuran që krumë se për nga neri me ka zonë si hiri. Si, edhe... a bënë edhe njëse në më dy gjova? Në kuran që fa shumë? Në kuran, të ta më fu vëtë që edhe për nga neri me ka zonë si hiri. Po, si hiri. Po, po, po, po, po. Edhe janë në në duke të katër dua Si la tien për me i knu edhe me trish, si i rend kundër si. Po, po. Mund s'numë, nuk nuk maj çmos jam atë të qon mur ama enjer. Po. Për me i përdor atë. Po, po. Ëm, po na thonë sht na mazë se na mazna ato um, se një u lut të pishnua. Po, është në... qartë, është qartë, e kuptova. Pyetja e dytë. Çtia dytë? Nëse se ngë është në avdes. Po. Ëm Dihët fina kur mërë avdes në shamjesi, po i një shumë të thonë se nuk e prish fina avdesin nëse e hikë shamjen, edhe delë që imë më në borë se në rrugë dhe jashërdi ku shplokë, ose trupin kravë kompë, edhe thotë se nuk e ka prish avdesin. Po. Edhe për standisht të njësë qërën, edhe të të një trejtë. Po. Kuroni, edhe jasini, shumë thonë se nuk zinë nëse në dhëtë me tjerë ma shqip ose me përkëtim shqip. Ta është na së mëna krejtë më konë në nëmësu gjona ra o dhe për me ledhu kuranë. A është edhe vlerësh me ledhu në shqip ose edhe me përkëtim shqip. A e ka të një të më kuptem, të një të më vlerë. E qartë, e qartë. Qart. Ka që kisha. Po, inshallah meni përgjit është me lenja Allah të mundur. Se përkajtë sihrit kemi full disarëse, është i vërtet. Sihr Në kuria pa Allahu lej me ndodh një veprim i till, padyshim se këtu ka urësit të shumta. Dhe Allahu askund nuk i bën pa drejtësi. Por Allahu xhallal xjalaluhu i sprovon rabeti. Dhe kjo sprov mund këtë të ket arsyet e shumta dhe urësit të lloj-llojshme. Aja që është e vërtet është se me qoftë si i më të fortifikuar, të mbështetur në Allahu xhallal xjalaluhu, jemi të lidhur me Zotin xhallahu ala, padyshim se mundësia për të na guditë serioze shumë shumë minimale. Dhe Muhamedi s.a. nga kam suar Se këndimi i surës Falëq Kull eudhu bi rabbi l-falëq Dhe këndimi i surës kul eudhu bi rabbi n-nas është nga surët E fuqeshme të Kurani që në mbrën Nga shërët ndryshme Në dërto është dhe sihri Këndimi i ajëtë l-kursis Allahu la ilaha illahu Vë l-haju l-kajum është gjithashtë nga duat që e dëban Madje edhe e shkelman shëjtanin Dhe e largon nga vete tona Gjithashtu nga ajo që të smutu se ka dikë nën katërtim është edhe surja Al-Fatiha që vati dërguari sallallahu alaihi ve sellem ka thotur shafia shurusa aja që na shëron maliën Allahu xhela uala prandaj përdrimi këtyre sureve dhe Kurani në perizi se Kurani në perizi është ilaç Allahu xhela uala thatu wa nunzilu minal Qurani ma huwa shifaun wa rahmatul lil mu'minin në Kur'an kemi zbritë tjetë sharem dhe m'bëshir për besimtarët. Në kush don shërim peanës Allahut, kush don të m'bëshirohet të ket hijën e rahmetin e Zotit, atë thekoha me Kur'anin. Në këndimin këtyn e sureve, këtyn e ajeteve nuk ka ndonjë ku apo vend caktuar. Kënduat çdo citat envexhanti aty ku na ka mësua Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Të këndojnë pas namazit. Gjashnaka po rosit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çe pas namaz ta këndojm ayatul kursin. Gjashnaka po rosit Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çe pas namaz ta këndojm sunel ihlas kul huvallahu ahad eda kul a'udhu bi rabbil falak eda kul a'udhu bi rabbin nas. Keta bëjm nganjëherë pas çdo namazi ose nga 3 herë pas namazit sabah dhe pas namazit akşamit. Gjithashtu këtë sure ti këndojm para semana me flight sikur se ka këndu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj gjitha këto kohora dhe të tjera janë të përshtatshme që të kërkojmë mbrojtje te Allahu Xhallahu Ellora përmes fjalëve të Allahut. Allahu të mbrojë nga këto xhija. Dhe me lejen e Allahu Xhallahu Ellora kush i këndon këtu. Dhe lut Allahu Xhallahu Ellora dhe falet dhe rrimë abdes, largon nga gjunët. Me lejen e Allahu të mbanur Allahu Xhallahu Ala kemi bureshëm dhe kemi bue ilaç, dhe kemi bue Allahu Xhallahu mbrojtje nga tëraja që padyshim e rrezikon dhe e kërcënon çdo kënd prej prej neve. Allahu na ruaj nga këto sherrë dhe nga këto xhija. Do të se përket pyetësit për me mora abdes dhe pas taj me dalë në oborë dhe me pa dikush femrën pa e, shami pa dushim se në qovë se aja është sebep sot e kujtë edhshme delë në oborë, delë së kak delë atje dhe dikush është ajo ka gjuna për këtë punë por abdesi nuk i prishet abdesi nuk prishet me pa dikush femrën e zbulume por ke nuk nënkupten të ashtë e pa së ka punë e madhë, jo gjuna ka të madhë ka gjuna valaj gjuna të madhë marë me vo dikush flakë mja pa që se ka të leju me japa flakt, me japa dorën, me pjesët këmbës, Allah në rujt, në që ka të të tërë më tepër, ahe gjunat madh ka, ban, ka gjëban, ka përgjëci të kalauqën lëvala, por kur bjefjërë për abdesin, nuk mund të themi së në që se ka pa dikush, të asha e s'ka abdes, jo, nuk mund të themi kështë, abdesit djetë me që ka prishët. Dhe, se përket këndimit të Korani Shqip, a ka vler Po, qështë nuk ka vlerë me lezu Kuran mirë po e ka vlerën si me lezu arabeshtë nuk e ka përëndaj ajë që lezën Jasinin ajë që lezën surën Bekare Alimran, Felek Nas, Fatiha surët e ndryshme, ajë që i këndon këtë surë i lezën duhet themë në gjurë shqipe për t'i kuptu se nuk dine arabeshtë pa dushim se ka se va pëtë kalaj gjele volë nga se pa lezën Kur'ani. A besa në këtë origjinalitë, në këtë fjalë të, të Allahut, azhgjendri përdet, janë janë janë kuptimet e Kur'anit. Por megjithatë, ka të bëjë me Kur'anin. Ne nuk mund a, absolutisht të themi nuk është skisor apo peç. Apo dorëshim, skisor apo peç, nëse nuk mund të themi se vop ka. Mirë pa ka se vopin, e ka ndikimin si këtë zonë jo, e Xhunarabe, jo nuk e ka. Nuk e ka. Nuk mund të themi se e ka, gjasë nuk e ka se vopin si në Xhunarabe. Pandaj për të lexuar arabisht nuk duhet fakultet me kry. As më shkon nga djuh në, në, në bodona robe. Po, me fola arabisht, me kuptu Kur'an arabisht, po edhe duhet me ditë arabisht. Po për lexuar arabisht ka plot nga musliman, nga vëllezërit musliman tonë, motrat muslimane madje të shtyrën mosh, që kam mësuar ezu Kur'an. Nuk duhet shumë mund me lexu Kur'an arabisht. E tash mësohesh mezu me Kur'an arabisht që ta fitosh për blimin e leximit të Kur'an arabisht. Se për çdo shkronjë ka 10 savapër, është opsion shumë i madh. E nanën tjetër, pas sa të lexosh Kur'anin arabisht, të lexosh edhe përkthimin gjuhë shqipe. Te bën kombinimin fantastik. Edhe të leximi të Kur'anit në gjuhën arabisht por edhe kuptimi të asaj që po lexon në gjuhën shqipe, dhe kjo është kombinimi më i mirë i mundshëm që do kush për neve, që ti kush për neve e bën. Prandaj, mendoj që me kë duhet të mësohemi të lexojmë Kur'anin arabisht Pas kësa e të realizohim Shqip dhe të bëjmë kombinimin e duher. Edhe të realizohim originalin, por edhe të kuptojmë atë, atë që e kemi lezuar. Allahu edhe në mas mire. E inkuadrujmë një telefonat të, të të tërë sa e kuptojmë në të pritë. Po, ordëne? Një nga man, salam aleikum. Aleikum, salam. Po? Jëmë një mutër në shimëmanë, jëmë në bulume. Po edhe e kombinur së dorë nuk po jepi. Po së djallit edhe bashkëshurët, përshemo. Po edhe, po po? po po? po, edhe tjerë si propozoj ngjendë kezhësh, áo stáo stmundshme në avdor. Po, tezis, a është qartë. Ë, po, e ze po Dita, kjo seria e këf ditene djumash po thonë në shëvap me lexhum. Çfarë do bie ka për shemb, a mundesh më tregu? Po, është qartë. Faleminderit Aleikum salaam. Me qetë. Ahmet. Ë, sa i përkat vendime që kemar mos t'aja ja për dorën, atyre që e kit ndaluar, padyshim se t'uroj për një veprim shumë të suksesshëm në çdo kesh folim te Allahu xhellahu teure edhe ti do çdo kushte te çe bën kat veprë. Sa për këtë Dhul-e-Tezës, edhe Dhul-e-Tezës bën pjesë në atë kategori të njerëzve që nuk bën mia dhon dorën, edhe ç'i ka Tezës, edhe Dhul-i-Migjis, edhe ç'i ka Migjis ekse më radh. Sepërka so sura Kaf ka ardhur në hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se kush e lexon surën Kaf i bëhet dritë prej vendit ku lezu deri në çobe. Do, do thotë i bëhet dritë madhe, dritë e gjatë qi i shërben në varr kur shkon që i shërben ditën e gjykimit. Gjithashtu driti bëhet se Allahu xhallahu atij ia mundson ç'ti kupton disa gjëra të ruet pe isherrave, ngasë e ka një dritë që e ruan nga errësirat e sprovave, nga errësirat e problemeve të ndoshme që ndoshta nuk do kishte të kishte mundësi të bënte zgjidhje pa këtë dritë. Prandaj i jep atë një dritë nga ana e Allahut xhall. I ndriçohet varri, i ndriçohet udhimi për të kallaxhën ka e ulës. Gjitha këto Arrien euh, duke kef në lrua, Allah al al në gjellë ora që në mundësaj që këta arrin për mes surës kef. Lezimit të së ditën e gjumë. E inkuadrojmë edhe telefonat tjetër të radhës. Selama, alejkom. Alejkom, selama, arto Allah. Allah, jështë për blesh të remisiones, pata uh, dupyre që e dhe të rio oqë. Nëse dhe lezimit të kuranit në namaz kemi gabinë, bëjmë dë një gabinë. Sigur ata për në Sofja. Ëh. Po. Ze Pietja e dytë në se ndonjë aheng familjar. Ëh, uh, koha të ngrohtë apo bira, mirë po ka muzikë, alejjohet të shkoq atë aheng. Po, është. E selam aleikum. Me selam. A se përkat gabimet që bën gjatë leximit të Kur'an në namaz, atë kjo ka dyso forma. Ka dyso gabime që tolerohen, ka dyso gabime që nuk tolerohen. Prandaj në çopse për shembull gabimi bëhet në ndonjë surë të Kuranit, në menjëjan surën Fatiha, atëre kthehemi për shembull, kemi gabuar tek Malik Yawmid jo, Din, dhe kemi vazhduar me Iyyaka nabudu wa iyyaka nasta'in, e kemi kuptuar se kemi gabuar. Kthehemi mbrapsht përsëri e këndojmë edhe njëherë surën Fatiha derisa na matutje. Kështu për njësoj gabimi i do kujt që eventualisht mund ta bëjë xhalazimin te Kurani në në namaz. Ndëse përket ahenjëve që kanë muzik, që ka vetëm gra. Këtu duhet ta bëjnë një vrit e tjetër. Shpesh e pyte mi ka vetëm gra, po ka muzik. Po dhe ta është është bo probleme dhe ku ka gra. Vecj gra me pasën, nga lakuritësia e madhe. Ka shveshja e madhe që gra të e bëjnë Allah në rrit në këtu ahenjëve. Ka se dhe gruja, edhe gruja për bol grusë. Ka një farloj, një, far, një farloj limiti sa, sa, sa banë muzbulu si këse burë i para burët. Nuk është ta e palimet, ka gra, ta është le dalin qyshdoj se ka gra. Jo, ka dal. Se në Islam, po, gruja para grus, ashtë, ashtë, ka një të lerim. Nuk është si këse para burët huj. Nuk duhet gruja para grus me let me shamije e mbulume, s'ka nevoj. E pa dhe jo mu lakuritësu, dhe në maksimum. Për ndaj, në ahengje tona, krasë mëzikës është bë për lemë dhe lakuritësia. Le ka se ki haram me shiku, në në fallona fal mos tim për shtimin pa nevojë, është banale. Po është haram që kuint ato pjesë dhe ato zbulojnë fatkeqësisht paragrafe, edhe ato edhe shtikimi është haram. Prandaj këtu anjë nuk është bë problem me djveshë të kanë dëgjan. Asnjëri ka mundë të mos me dëgju. Angazhoj me të kan rim pak qëto. U mendesë është bë të as shumë probleme me shtikimi, më shumë se ndër të dëgjimi. Pastaj vullzimet e përbashkëta atje Alla naru çka çka çka ky ndon çka nuk di, alhamdulillah, as nuk ishojmas, pa qka, qka përcilt, të smetot, të e shohim as, por ato çka çkana përcjell ndërsimetohet, është tmerrshme çka ka atje. A duhet të them që në esenc vëllai duhet të ruhemi, të ruhemi nga pjesë mora këto gjëra. Të ruhemi maksimalisht. Prandaj në situata të caktuara kur është një lidhje shumë e ngushtë familare, mund të bëndë një problem i madh, ka përgatitje. Prandaj nuk mund të japi për gjithë përgjithshme, a bën nuk bën. Unë nuk mund të jap përgjigje vëllai. Por kjo varet nga situata e situatës. Prandaj për ndonjë hancë caktuar, mirë është me thirr Hoxhën që mund të komunikoni me, te, me thirë, di kanë për të. Me thirr di kam përgjigjëlorë të rinj që kemi tenitë të, të, të planuar. Me pyet mkaftuar kë kë, është çështë situata. Nëse shkaj kë ndodhus, nuk shkaj kë ndodh, më buni përshkrim të posaçëm për situatën që t'japet përgjigje apo saqim për, për situatën. Mir po. Te ibe një përgjitë përgjitëshme, banë me shku ma si ka grafë, onë e po themë duke i u referu, asaj qëfar ndohë dhe atje, vëllah, është problemë. La kuritsia, valzimet, zbulimi pjesët e tërkmet e trupet, që edhe paragrafe zbanë ato me i zbulu, fotografimet e fëshom të Allah në rujtë, ti këshkërmesë në grafë e lyër, e zbë kuruar, të marrështë se për shkonë në hengë, Se dojuj me zbukuran, shkan të drejvonë zbukoran, shkante shtëpia e ka të zonë çore, filën ngrye qysh ish vesh, i ka zonë burrë, veti ka zonë vllahë, vetë. Çi kjo qysh ish konçi, çi kjo ku kono ulën. A këtë tanqë po haram? Atë është komplikuo vallaj, është komplikuo më së madhe pjesmola këtu. Prandaj nuk është bë problem me muzikë, edhe pse edhe është problem. Por ti problemi janë shtuaj probleme tjera që kanë komplikuo probleme më të para Allah na rujt. Açi një musliman duhet ta bën të, të kujdesshme. Maksimalisht kur të merr vendim a më shkuam as më shku. Por nuk mund të japi përgjigje të përgjithshme që vlen për çdo situatë për të rrethon. Por dua të them se për çdo situatë për të rrethon, duhet të kët një përgjigje adekuate posaçme për atë situatë dhe për të rrethon që nuk do të domos dëshmërisht se e njëjta përgjigje vlen për situatën tjetër ose vlen për personin tjetër. Allahu na ruaj dhe na ndihmoftë. E inkadrojmë edhe telefonat në fund të personit. El hamdu alekum. Aleikum, aleikum salam. Uh, Pyqëja jam hudë është uh, njëgjën në gjyshën temë. Po? Oh. Uh, ajo ka shëpë dëshinë më farë një për nuk mundet, pra sy që nuk mundet me majtë abdesin. Êshtë smutë prej më shkrive edhe këllitët shumë dhe që ja prish abdesin. Uh, nga njerë kur uh, pastruhet, uh, i farë dhe të më farëzin, e që asoj kohë që dhe një në qatë ku që u pastru, oh. uh, një për dhe pastrimi nuk mundet me bo vetë, Po e qartë, e qartë. Qashtu e smutë që shumitë që në kohës rënë ratë, nuk më në tasë më qu, një po ka shumë dëshirë, më falë, dhe gjatë të në kohës rënë të ullut, me mburojen, e muslimani të i nësuat të duazë, të i fanë, krejtë ato, mirë po për më falë, ka shumë dëshirë, po nuk po më nëtë. Uh, edhe për të tjetër është e kam një uh, operacion dhamit, dhe shka me ditë për namaz, uh, po ishmëna me morë gatë sendic ka uh, ujin kur të sti ngoj. Po. ato det në cielen. ë e andi pituja tjetër e kam ë uh, me sadjon musliman nëse nuk folim mes vetit 3 det ë uh, nuk është është haram. Po. Edhe uh, tash kemi vendosur me një shotje nuk na ka shku shëçuria kemi prish. Dhe s'tamë ditë a uh, është haram se nuk folim më me ta. E qort, e qort. Selam alejkum. Se i përket gjyshe që nuk falet dhe ka dëshir, por problemi është përshka këse, dhe me thonë, përshka këse nuk mundë në mojtë abdesin, nuk është kërësujhe, nga se mundët më u falet edhe me këtë problem që e ka. Merë abdes për gjithë do namaz, merë abdes për gjithë do namaz, e pastaj edhe në qofë se kolitet dhe prish abdesin, falet me qëtë abdes për problem. Gase e konsideruat me arsyje. Personë që ka arsyje dhe personet e tilë që kanë arsyje përshka këtë smundis nuk munden me majt abdesin, ata marin abdes për gjithë namaz dhe falen. Do të gjyshe jote, se vetë nuk ka mundësi, ju i rinjë një gati. Jep një abdes si t'in kua namazit dhe e falë drejkën. Po tu falë hox, po këllitit e përprisht abdesin. Nuk prish punë. Nuk prish punë e pëse e ka prish abdesin me këllitje nuk prishpun, nga se ajo ka arsye, nuk mund në majtë abdesim. Andaj përshkak të kësa arsye, mos të ndonë namazin, mos të ndërpenë namazin. Përshkak të kësa arsye, mos të ndërpenë namazin, nga se nuk ka arsye me ndonë namazin për këtë punë. Andaj mërë abdes përshkët namaz, pas të i falet, qka do që të ndodhë sash problem më abdesin. Nga arsye që e pengojnë me majtë abdesin nëse s'ki mundësi me e fut, ujtë ngujë fare, se fut, ujtë ngujë fare. Po, ki mundësi pak me e fut, po ju me shpëllagohin, aqë së so ke mundësi, aqë shpëllagohin. O të kullahë mes të tatum. Allah o thëtë, keni frikallon, ruajoni, aqë së so keni mundësi. Prej, sa so, ke mundësi, aqë bëne? Ke mundësi vetën pak me i lakë buzd, lakë i pakë buzd. Ke mundësi me e fut, ujtë pak ngohin, fëtë e pak ngohin. Sa të ke mundësi? çështa që duhet ta bësh. Dhe e treta, po është e vërtetë se Allahu xhelleu ala dhe i dërguari i tij sallallahu alejhi dhe sellem, do thotë, e kanë ndaluar që një musliman shkput me diken të shkputë raportet mjekanë më tej për së treti. Çka do kupton shkputja e raporteve? Nuk kupton paçmiton selam kur është në rrugë. Tash normalisht, për arsye cakture mund të zbehet shoqëria. Nuk kena mur pse për para, non në stop bashkë shoqërohemi, dalim, sidoqoftë kjo mund ndodhë. Dhe nuk, nuk është e kërkuar të gjithë mund t'jemi njëjtë në raportin më. Mirë shmurujt dhe me shku t'u ishtu raportin me zvetit, po në qovë se që ndodhë nuk mund t'jemi gjithë më raportin dhote, atëra kjo është që është që, që derin e një masë fëtërështë tolerohet. Mirë po nuk banë me shku të raportin me kalu pra njërëja të të të të të pra të të të si me kalu pra njërëja të të të të të të të të të të të të t ja tas dalëu. Me pas nevojë diçka bash më ndihmuam, me kërkuptë ndihmë, më thanë ndi se studiimajs ne as po flasim. Jo kështu. Vaj, duhet të ruhet një një niveli caktuar i raporteve. Ai mos mos shkputet. Ndërsa për mbi të, sot që në mundsi ndër tani sot që në mundsi, Allahu xhallehu ala nuk ngarkon dikën për të mundësive. Do dua të them që shkputja e raporteve me këtë muslimanë nuk duhet të prek atë që kemi obligim një ritetet, sikurse është selami si kurse është ndihma, si kurse është vizita kërë është smutë, po patë mundësi, si kurse është uh, për cilë e gjenazët e kështë marat. Dhe kja ishte edhe pythja e fundit, dhe nën pythja e fundit e pythjës e fundit, që patë mundësi për sonte të japim për gjithje. Dhe me kax shikohë në ruar edhe po e përfundojmë emisioni sonde, të mduke lutë allanë e madluar që në japë sukses në angazhime, në përëkupime tonë, në bën nga ta që falin namazin dhe nuk e linë namazin kur. Pa vërsin qëfar do rëthona që janë. Ka se, të gjitha rëthona që gjindemi. Ka zgjidhje shretike. Ka zgjidhje fetare për të falin namazin. Për ndaj, nuk duhet të arsyetohem me qëfar do le arsyet për të alon namazin. Të falin namazin, të këthemi Allah që të gjenë aluhu dhe të vërshdojmë më tutje rukëtimin dherin takimin me Zotin tonë. E lësë Allah madnuar që Allah dhe të ndakon përsëri në takimet tona të rregullta në shëndetën e tmir. Të rrara Allahu xhallahu ala ju ruajt dhe Allahu na bëft nga ata që falin namazin. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atë dashum Allah shkëmbë.